Еврейска общност след Солун, освен по улиците на Старата еврейска махала, складовете за Тютюн в един от който събират всичките евреи на кавала преди да ги качат в влаковете през България към Германия на 4 март 1943 г. Ицхак Фико Меворах ни разказва историята зад изложбата, архивни документи и снимки that they work to the camps in Lugaria. The... Тук, в Кавала, се връщат 42-ма души, които са работили в трудовите лагери в България. The... Тук, на тази снимка, са нагарата. Това е Мой Чичо, also още един, the... който след войната отива в Палестина. И you това е the... Мой Чичо, който работи около година в лагерите в България, а после бяга и се връща в партизанската съпротива тук в Гърция. Един, двама, трима, четирима, петима, шестима. Тези тук също работят в лагерите в България. А тези Еврейската общност с Кавала. Себатай Цимино, който оцелява в трудовите лагери на България. Морис Беневисти, който бяга в Атина. Мой спесах, още един от лагерите в България. И това тук е баща ми, който се в партизанската съпротива от началото на войната. Преди три месеца намери дневника на мой Песах, в който той описва ден по ден какво се случва в лагерите в България. Този дневник вече е въят на и повярвайте ми, той разказва много трудни неща, но такава е била истината. И този дневник ще е един от експонатите в музея на еврейската общност в който е моят много голям и важен за мен проект. Тук виждате трима души, които са единствените оцелели от Санти. Голяма общност, хиляда евреи, които са живели тук. Този оцелява, защото е в съпротивата, с партизаните. Този е бил в България, в трудов лагер, а този е равин. И тук виждате три жени, които си сменят религията, приемат християнството, за да оцелеят. И тук има трима много важни мъже. Те работят като трудоваци в българските лагери. Сами Леви и Бенци Енцион. Един от тях става ключова фигура в Израелската социалистическа партия след създаването на държавата Израел. Виждате ги тези хора на снимката. Са в София. На всеки две седмици в неделя те могат да отидат до града. Това са хора от Серес, на снимката вървят пеша към Дупница, а това са складовете, в които на 3 и на 4 март 1943 ги събират всичките 1484 евреи и тук. и на 8 марта те потеглят към драма, а след драма към Дупница, където остават 10 дена и оттам към пристанището на Нолом, откъдето слотки ги транспортират към Виена. Една от тези лодки потъва и никога не става ясно кои са евреите, които стигат до Треблинка и кои не стигат до там. В същите тези влакове са евреите от другата част, евреите от Скопия и Сърбия. Над 11 000 души общо, около 4 000 от тази, от гръцката част. Много е важно да се знае, че евреите mm -hmm. от този район не са имали възможността да оцелеят, защото тогава българският кмет Георгиев. Казва на Равина и на председателя на еврейската общност, че могат да оцелеят само ако се запишат като българи. Тоест предлага на моя народ, който живее от толкова отдавна по тези земи, говори гръцки, част е от гръцката нация, да се пишат българи и така да не тръгнат към Треблинка и нацистските лагери. Но това е трудно решение, да смениш националността си. All the is here. All the is going... Тук виждате снимка от драма, същия този ден, 8 март 1943, първият ден на пътуването. Всички тези хора тръгват с влаковете от драма, ксанти, комутини А тук са пред един от складовете, сега училище. Това е нова снимка. Сега е училище. От дупница, не всъщност от горна джумая тогава. The last writing in Lom in Bulgaria, shared the Bulgaria give all the people to the Germans in Loeb, и това е последната спирка в писването и проверката им по документи в Ом. Тук българите предават всички евреи на германците и това е историята на Холокоста в Северна Гърция. Това е снимка на еврейското училище в Кавала от 1895 г. е сградът. В училището, което е част от системата на Френския альянс, учат пет езика. Също и Ладино, защото сефератските евреи на Балканите говорят Ладино. Смес между испански, гръцки и турски. И българските евреи говорят Ладино. Това е снимка на последния клас в еврейското училище. И всичките тези еврейски деца са пратени Треблинка. Ицхак Фико Меворах, един от евреите на Кавала, който се връща в родния си град и работи в момента за мечтата си да направи музей на евреите в Кавала.